Tiana primera hora. Molt bon dia, benvinguts al Tiana primera hora. Li va pujar a partir d'aquest dijous. En informatiu repassem com afrontarà l'increment alguns dels comerços tianencs. Repassem aquesta i altres notícies en titulars. Aquest dijous l'IVA s'incrementa dos punts, fins al 18% en el tipus general. La versió reduïda també augmenta i passa del 7 al 8%. En canvi, productes bàsics, gravats amb un IVA superreduït del 4%, no es veuran afectats. Entre els comerços, té enencs i opinions diverses respecte a com afrontaran la pujada. Alguns ho repercutiran en el preu i d'altres opten per assumir l'increment. Després de l'obertura de la carpa de la zona polisportiva, l'1-2-3 del Pallasso continuen més propostes aquest dijous que serviran d'avançar-la per un dels plats forts del festival, l'espectacle de l'Eobasi d'aquest divendres. Tot i això, els espectacles d'avui també es troben entre els actes destacats d'aquesta sisena edició del Festival de de Tiana. Tiana disposa des de fa unes setmanes d'un total de 3 contenidors especials per a la recollida selectiva de l'oli. Estan instal·lats a la cataquística al Parc del Camp de Futbol Vell i al Passeig de la Vilesa, a l'alçada del carrer Badruna. La regidoria de promoció social i educació i l'escola Bressol Municipal volen endegar un casal d'estiu per a infants de 0-3 anys. La iniciativa s'impulsa a partir de la petició que diversos pares han traslladat al Consell de Participació Ciutadana. I acabem amb la Regidoria de Cultura i la Comissió del Cicle Festiu del Consell Municipal d'Aquestària, que posen en marxa un projecte de voluntariat de festa major. D'aquesta manera conviden els tianencs i tianenques que a col·laborar per tal de garantir l'èxit i el bon funcionament de les activitats programades. Tiana, primera hora. Notícies. A partir d'aquest dijous s'apuja l'IVA. Aquest imposi indirecte que grava el consum s'incrementarà dos punts fins al 18% en el tipus general que s'aplica sobre cotxes, roba, alcohol o tabac, entre d'altres. La versió reduïda també augmenta i passa del 7 al 8%. Aquesta taxa ja subjectes als habitatges, als bars i restaurants o l'aigua i els refrescos. En canvi, productes bàsics com el pa al llit o la fruita estan gravats amb un IVA del 4% i no es veuran afectats. L'increment forma part del plat del govern espanyol per fer front a l'elevat dèficit públic superior a l'11% en tancar l'any 2009. L'augment de l'impost es pot traduir, segons les previsions del govern, en uns ingressos extres per les seves arques de més de 5 milions d'euros en un any. En aquest context, els comerços temen que la pujada sigui un fre al consum i hauran de decidir si repercuteixen o no l'augment de l'IVA en el preu final. A Tiana hi ha diversitat d'opinions. Mostra d'això és el cas de Mari Àngels Vilaró, de Can Vilaró, i de Jaume Parodi, del restaurant Abimingos. Nosaltres, davant la pujada de l'IVA, l'única que farem és que a mesura que vagin arribant els productes nous, amb el preu de l'IVA afegit més, doncs és el que farem, anar pujant pel que vagi arribant. Jo ho deixo igual, Soc franc. Eh? Vull dir. La cosa està, la gent és gràcia amb els augments de qualsevol tipus. Sí que és comprensible i comprenderan que és un, és un impost, és una pujada obligada, eh? una obligada que no la faig jo sinó la que fa el govern, però bueno, és un 1% més i intentaré aguantar-lo jo, pagar-lo jo, però no cobrar-lo al client. De fet, en molts casos, els productes que s'oferiran van ser adquirits amb l'IVA d'abans de la pujada. Per tant, molts dels clients no ho notaran fins més endavant. Aquest fet es donarà sobretot en el cas de comerços amb productes no paribles, com és el cas de la roba. Sentim la propietària de la botiga de moda Me Visto, Núria Parra. A mi, de cara a les rebaixes, no crec que m'afecti per res, perquè ja estat posat totes les rebaixes, i suposo que, clar, començarem ja de cara a finals d'agost, entre la roba d'hivern, que llavors sí que bé li l'Iba hi ha inclòs amb la pujada. I és que la pujada de es produeix el mateix dia que comencen les rebaixes d'estiu. Pel que fa als descomptes, estaran entre el 30 i el 50%, i en algun cas podran arribar fins al 70%. <música> Tiena és un dels municipis amb la densitat econòmica més baixa de la comarca del Maresme, amb un percentatge inferior al 20%. Aquesta variable es defineix com la ràtio entre els ocupats i els habitants de les diverses localitats en tant per cent. D'aquesta manera es confirmaria la hipòtesi de poble dormitori, malgrat els esforços del govern local per combatre-ho. Les dades les recull l'informe territorial de la província de Barcelona que ha realitzat la Cambra de Comerç amb el suport de la Diputació. Montse Álvarez és tècnica de la Cambra de Comerç. La Tiana és un dels municipis del Maresma que té menys de municipal. Per el 2009 surt un 19%. Això vol dir que la població és molt, molt més elevada que no pas el nombre de, de salariats en, a, en aquest municipi. En concret, per el 2009, eh, la població de és de 1.590 persones. I el nombre de salariats són de 1.444. De fet, la immensa majoria dels municipis comarcals han observat una disminució del valor de la seva densitat econòmica, de manera que si el 2008 només 7 municipis presentaven densitats inferiors al 25%, el 2009 en són el doble. D'altra banda, Alvarez ha explicat que les dades pel que fa a l'ocupació atiana entre el 2008 i el 2009 són positives. Tiana ha tingut una evolució positiva en relació a altres municipis del Maresme. Ha estat, juntament a Tordera i ara a Insdemunt, l'únic municipi del Maresme que ha pogut augmentar el nombre d'ocupats al 2009, encara que ha estat la... la diferència ha estat molt petita de només un 0,9%. Segons l'informe de la Noi Algarraf i el Vallès Occidental es van convertir les comarques de la demarcació de Barcelona on es van destruir més llocs de treball al 2009. En els tres casos la construcció i la indústria, els sectors més afectats per la crisi, tenen una intensitat relativa més important que en d'altres comarques. Tiana a primera hora. Després de l'obertura de la carpa de la zona poliesportiva, l'1-2-3 del Pallasso continua amb més propostes aquest dijous que serviran d'avançar-la per un dels plats forts del festival, l'espectacle de Leo Bassi d'aquest divendres. Tot i això, els espectacles d'avui també es troben entre els actes destacats d'aquesta sisena edició del Festival de Circ de Tiana. D'una banda, el Circ Move i la companyia Res de Res presenten un espectacle de carrer de gran format que porta per nom Cineterra i on actuaran un total de dos músics i sis artistes de circ. Es tracta d'un número que navega entre l'espectacularitat aèria i la poètica més intimista. És una creació sobre el viatge d'aquells que són desplaçats al seu lloc d'origen per diferents causes i es veuen obligats a refugiar-se en altres llocs, ja sigui temporalment o de manera definitiva. De fet, aquesta és l'estrena de l'espectacle Catalunya després que ja ho hagi fet al Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá al País Basc i a terres mallorquines d'on el ser originari. Tia Jordà, un dels actors i membres del CIRBOB, ha explicat quin és el missatge que es vol transmetre amb l'obra. La metàfores una mica, més que res que vos cerquem, són aquests estats dictatorials que existeixen ara mateix i que sempre fan, oprimeixen tot el que és la part més pobra dels, dels països, eh, la part immigrant també, i, i de la manera com ho fan. No? I nosaltres el que fem és una mica, no, no fem una denúncia directa, sinó només simplement un mostram. L'espectacle del Cirque Bové i la companyia Res de Res començarà a partir de les 7 del vespre al parc del camp de futbol vell. Més tard, a partir de les 9, a l'exterior de la carpa de l1 3 del Pallasso, arribarà el circ intimista de la mà de la companyia OBSKEN. Sota el títol Circ de la Lluna, una carpa situada al mig del carrer convidarà només 12 espectadors a entrar-hi. A l'interior, diferents personatges del món del circ explicaran altres maneres de viure i de morir. A dos quarts d'onze de la nit arribarà un dels plats forts d'aquesta sisena edició de l'1, 2, 3 del Pallasso. Es tracta del concert de música folk d'Eliseo Parra Septeto, que presentaran el seu últim treball titulat Dies. El vocalista, guitarra i percussionista de la formació Eliseo Parra ha donat els detalls del repertori que s'oferirà. Són temes alegres, de joia, balls, perquè jo és el que gravo en els meus discos, no? Balls tradicionals de, de tota Espanya, diguéssim. I, I és el que farem, principalment, encara que també farem, evidentment, en l'Havanera, que això, aquesta és obligatòria a Tiana. De fet, Eliseo Parra va ser membre de Can Boté i va conviure amb el tianenc Joan Armengol. És per aquest motiu que assegura que li fa especial il·lusió participar aquest festival. El punt final serà a mitjanit. Americ i Charlie F. que presentaran una combinació de música i dibuixos animats sota el títol Cartoons. Cartoons. Tiana ha implantat la recollida selectiva de l'oli. Des de fa unes setmanes s'han instal·lat un total de tres contenidors especials a la cataquística, al parc del Camp de Futbol Vell i al passeig de la Vilesa, a l'alçada del carrer Badruna. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández, ha explicat que aquesta aposta s'inclou en el conjunt de mesures que es volen desenvolupar per millorar el sistema de recollida selectiva al nostre municipi. Fins ara els tianenys, tianenques eh, que reciclaven l'oli l'havien de dur fins a la vaixelleria i ara ens acostem a les cases, ens acostem al ciutadà i facilitem per tant que puguem utilitzar adequadament aquest, aquest residu d'oli. Hem de pensar que si aboquem aquest oli eh, a l'aigüera, un litre d'oli arriba a contaminar fins a mil litres d'aigua per tant de facilitar el transport de l'oli fins als nous contenidors i afavorir-ne així la reutilització, la regidoria de Medi Ambient posa a l'abast de la ciutadania un bidó per recollir-lo. Està a disposició dels diners que ho vulguin a la deixalleria municipal. Amb els tres nous contenidors s'amplien els punts de recollida de l'oli per tant d'oferir més facilitats a la població. I és que fins ara l'oli només es podia portar fins a la deixalleria municipal o la deixalleria mòbil. El regidor de Medi Ambient ha explicat que si la resposta dels tianencs i tianenques és bona, no descarten habilitar nous contenidors. Hernández ha volgut recordar en aquest sentit que l'avantatge d'apostar per la recollida selectiva de l'oli en permet la reutilització i en el seu efecte contaminant. Si té molt èxit, doncs, no descartaríem seguir-ho ampliant. De pensar que una de les bondats d'aquest sistema de recollida d'oli no és només no contaminem l'aigua, sinó que aquest oli després es recicla per tant es reutilitza per altres, per altres processos, es reintrodueix a la cadena i per exemple s'obté biodiésel no? i per tant també estem fent una recuperació energètica. No només deixem de contaminar, sinó a que fem una recuperació d'aquest residu. La instal·lació d'aquests contenidors arriba amb motiu de la commemoració dels 10 anys de recollida selectiva porta a porta tiana que se celebra en guany. De fet, durant l'acte lúdic que es va organitzar el passat 5 de juny, alguns tianencs ja van poder adquirir el seu bidó per recollir l'oli. Tot vas canviant una bulleta que se'ls havia dipositat en els seus contenidors de recollida selectiva. Sí.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 És on els menys nenes de nenes o 3 anys es poden trobar tots aquí a l'escola i el que sí es fa és no solament es ve a jugar per aprendre coses, sinó que bueno, el fet és que ells s'ho passin bé i puguin fer pues, diferents activitats pues, que durant tot el curs no, no es fan, com poden ser, pues, vull dir, jocs d'aigua, tot més, tot de cara a fora, a poder disfrutar més a l'hora de l'escola... Uh, poder fer, fer fang, poder fer pastetes amb tot el que és la sorra, cosa que durant el curs tot això no es pot fer no per la climatologia que tenim aquí. I és que el casal d'estiu vol oferir un servei d'activitats lúdiques i didàctiques amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament integral de la nen o la nena. Es preveu que sigui el mateix equip de monitors i monitores a l'escola Bressol el que s'encarregui del casal d'estiu, ja que d'aquesta manera els infants que habitualment assisteixen al centre ja els coneixeran. Per posar en marxa el casal són necessàries 20 inscripcions. Si s'assoleix aquest mínim, s'iniciarà el pròxim 19 de juliol i s'allargarà fins al dia 30. L'horari serà de 2 quarts de 9 del matí a 12 del migdia i de 3 a dos quarts de 5 de la tarda. El servei de menjador i descans tindrà lloc de 12 a 3. El preu del casal és de 187 euros. Si se sol·licita el servei de menjador i berenar, cal sumar-hi 100 euros més. Per informació i inscripcions, podeu trucar al 93 465 82 89. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tot seguit repassem altres notícies pròximes al municipi en un format més breu. El Partit Popular de Santa Coloma de Gramenet vol la dimissió del primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Joan Carles Mas. Els populars consideren que, com a responsable d'hisenda del govern de Bartomeu Muñoz, Mas és també responsable de les irregularitats de l'empresa municipal Gramer Park, que va ser intervinguda per la seva vinculació amb el cas pretòria. L'Ajuntament del Mas Nou ha tingut constància d'una presumpta estafa que s'està duent a terme al municipi. Segons informa el consistori, individus d'una suposada empresa visiten els domicilis del Mas Nou i asseguren que estan fent un seguiment de la qualitat de l'aigua de la l'aixeta. Tot seguit, afegeixen un producte químic a l'aigua que fa que aquesta quedi de color negre. Davant aquesta situació, aquests individus asseguren que l'aigua de la l'aixeta està contaminada. És en aquest moment quan ofereixen als particulars els seus serveis per tal de gaudir d'una suposada aigua de qualitat i mostren un contract que fan signar durant la mateixa visita. Al fons, del publicista Lluís Bassat s'exposarà al Museu d'Art Contemporani de Mataró a partir del setembre. Primer li acollirà la nau Gaudí com a espai provisional i en el futur a la Farinera, Illa i a l'Iberc, on s'ubicarà la seu definitiva. El programa d'actuació preveu organitzar quatre exposicions per donar a conèixer el fons de la col·lecció i del futur museu. La primera exposició a la nau Gaudí mostrarà 79 obres realitzades per més d'una vintena d'artistes entre el 1940 i el 1969. Diana, primera hora. Notícies. La Regidoria de Cultura i la Comissió del Cicle festiu del Consell Municipal d'Aquestària posen en marxa un projecte de voluntariat de festa major. D'aquesta manera conviden els tianencs i tianencats que vulguin a col·laborar per tal de garantir l'èxit i el bon funcionament de les activitats programades. Ferran Pasqual és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana. La idea és que sigui gent més jove o que en el moment de màxima activitat de la festa es puguin pensar que pots comptar amb ells, o que ells estan disposats a fer activitats més que de suport o tota de col·laboració en els moments aquells més intensos de la festa. No estic pensant la muntletada, en les paelles, en el corre-poc, en el, el tema de la vida, en els plans de taules, tots tot aquests temes. Encara que es vol prioritzar que aquest voluntariat realitzi la seva tasca durant les festes majors, des de la Regidoria de Cultura no es descarta sol·licitar la seva col·laboració per a altres actes on es necessiti per tal d'atur-los a terme. D'altra banda, la Regidoria de Cultura i la Comissió del Cicle Festiu també fan una aposta ferma per recuperar els gegants de Tiana, el cavaller i la novícia, especialment en les festes majors. Tots dos van ser batejats al 1998 i estan inspirats en la llegenda tianenca de l'arbre dels nassos. És en aquest context que el consistori fa una crida que ells interessats en constituir una colla gegantera i també de gralles. Ferran Pasqual. Molts bon, veus de Tiana no els han vist mai ballar, o tenen una referència de fa any, ja que els tenim la idea és pues, treballar amb la idea de fer o refer o, o trobar una nova colla gent entera i, evidentment, acompanyada amb, amb grellers o tot el que envolta aquesta tradició dels de gegants, per aquestes dues raons, eh? per, perquè tenim un gegant que hi ha la gent als dos del carrer, almenys a festa major, que és el seu moment, i evidentment, perquè tampoc es pot inventar coses, per tenir una colla necessites persones que estiguin disposades a formar una part. Hi ha una part que són els propis geganters, però al voltant d'això pot haver persones que també tinguin ganes de, de treballar amb la colla. La voluntat és que en els actes en què els gegants surtin al carrer es puguin acompanyar també de gralles, de capgrossos i d'altres colles convidades. Els interessats es poden adreçar a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tiana o a través del correu cultura.tiana.diva.cat. També es pot trucar al telèfon de l'Ajuntament al 93 395 51. Prop de 200 nens gaudiran de les seves colònies d'estiu a la Casa de Colònies de la Conreria. Aquesta setmana ja han començat una part de les activitats que organitza la Fundació Pere Terrés a les instal·lacions que té Tiana i a la resta d'edificis de què disposa l'entitat. Des d'aquest dilluns, unes seixantena de nens i nenes de l'Associació de Nens amb Càncer a Fanoc han iniciat les seves colònies a Tiana. Ja fa anys que l'associació realitza la seva estada d'estiu a la Casa de Colònies de la Conreria de la Fundació Pere Terrés, especialment per la seva proximitat amb els centres hospitalaris com el de Can Rutí o la Vall d'Hebron a Barcelona. Durant aquests dies i fins al pròxim 5 de juliol, els infants realitzaran activitats al voltant d'un fil conductor que vol fer-les més atractives. En donar més detalls al cap de vacances i de lleure de la Fundació Pere Tarrés Albert Berriu. Estan fent un centre d'interès on estan vivint la història i la mitologia dels dies de la setmana, és a dir, els orígens dels dies de la setmana doncs són i recreant cada dia doncs el que el signifique el mot dilluns, el mot dimarts, etc, eh, etc i el seu origen, no? I aquest és el centre d'interès amb el qual a partir d'aquí doncs fan eh, activitats eh, clàssiques, activitats esportives, gincames, eh, actuacions, teatre, etc, etc. A banda de les colònies del grup de nens i nenes de la FANOC, la Conreria acollirà també a partir d'aquest dissabte el primer torn de les ja tradicionals colònies esportives. El segon torn serà a partir del dissabte 10 de juliol. En total hi ha 80 inscrits, el que suposa un lleuger increment respecte a l'any passat. Però la gran novetat són les colònies teatrals, que per primer any s'organitzen a la Conreria després de la remodelació del teatre. A partir del pròxim 9 de juliol un total de 42 nens participaran d'aquestes colònies que s'han preconcebut perquè els infants s'introdueixin en el món del teatre i la interpretació. Albert Riu. Tenim el repte d'aconseguir estrenar una obra de teatre l'últim dia i en això ens hi ajudarà doncs, tot una seguit de tècniques teatrals, de tallers de tècniques teatrals que anirem fent durant els matins. A les tardes farem els assajos per l'últim dia davant dels pares poder fer l'estrena. I a més a més tindrem un convidat especial que ens vindrà a fer una masterclass eh, que és en Nao Albet, eh, que surta a la sèrie Venda del Pla. A més, també s'ha programat una sortida al Teatre Nacional de Catalunya per tal que els infants coneguin de prop unes instal·lacions que acullen obres professionals. En un altre ordre de coses, el cap de vacances i lliure de la Fundació Vera Terrés també ha explicat que en guany s'han incrementat un 8% respecte a l'any passat les sol·licituds de beques per part de les famílies sense recursos per tal que els seus fills puguin gaudir de les activitats d'estiu de l'entitat. És en aquest sentit que la Fundació ha posat en marxa la campanya Cap Infants Sense Colònies per aconseguir que permetin finançar el màxim nombre de beques possible. En el conjunt de Catalunya, un total de 12.700 infants i joves participen de les activitats d'estiu de la Fundació Pere Terrés. L'Institut Català de l'Energia obre aquest dijous la cinquena convocatòria del Pla Renovat d'Electrodomèstics, Calderes i Aires Condicionats. A través d'aquesta acció es vol promoure la substitució d'aparells vells per uns altres nous energèticament més eficients. El pla preveu ajudes d'entre 50 i 400 euros en funció de l'aparell que, en cap cas, superarà el 25% del seu preu. A més, permetrà un estalvi equivalent al consum d'energia elèctrica d'unes 3.500 famílies. El programa estarà dotat amb 7,5 milions d'euros i serà vigent fins al 30 de desembre o bé fins que s'exhaureixi el pressupost. Amb l'arribada de l'estiu i les altes temperatures, l'hora del conte de la Biblioteca Can Baratau es realitzarà des d'aquest primer dijous del mes de juliol al Jardinet de la Biblioteca. Aquest mes es dedicarà a parlar sobre el cel i tot allò que el conforma, com els astres o els planetes. Per aquest motiu, aquesta primera setmana, la Conte Contes Violeta Vilès explicarà la història de la Maite i les estrelles. L'activitat començarà a partir de les 6 de la tarda. de 6 a 10 del matí, Tiana primera hora. Ràdio Tiana, serveis informatius. L'entrevista La Càmera de Comerç, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, han presentat la vuitena edició de l'informe territorial de la província de Barcelona. Ho fan un context econòmic peculiar, ja que des de que es va començar a publicar l'any 2001 no havia estat mai tan complex. I precisament per parlar d'aquest doncs, estudi tenim a l'altra banda del telèfon a Montse Álvarez, tècnica de la Càmera de Comerç. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlem de quines són les conclusions principals d'aquest estudi. Sí, doncs bàsicament el que trobem és que perquè fem a cada treball hi ha hagut una reducció del nombre d'ocupats a totes les comarques de la província de Barcelona. Eh, I si ho mirem per diferents tipus de sectors el que en surt és que els sectors més avançats tecnològicament o serveis basats en el coneixement és els que han tingut un millor comportament, al contrari dels sectors més tradicionals, tant de serveis i indústria, i al contrari de la construcció, que ha estat el sector més afectat, que més ha vist disminuir en nombre d'ocupats. És a dir, que d'alguna manera eh, l'economia deixaria de tenir la base en aquest sector que pràcticament és el que havia imparat abans de la crisi econòmica i passaria doncs, a apostar per d'altres sectors innovadors, no? podríem dir, perquè tot això del coneixement doncs, sembla que, que és una cosa molt nova, no? si més no. Sí, exactament. La base de, de, de, darrera etapa d'expansió a Catalunya, a tot Espanya, està basada en la construcció, bàsicament, i aquesta etapa ja s'ha acabat amb el final del boom de l'expansió immobiliària i ara caldria apostar més per sectors més avançats tecnològicament o serveis basats en coneixement, tot el que ha de veure les tecnologies de la informació i la comunicació. I suposo que en aquest context els agents socials i les empreses i els governs locals també són clau no?, en aquest sentit de desenvolupar projectes que permetin doncs, a poc a poc aquesta recuperació econòmica. Sí, efectivament també podem fer eh, bastant coses des de l'apartat de la, de l'administració. Per exemple, a l'hora de plantejar eh, diferents prioritats a la despesa, doncs, podrien apostar més per a aquest tipus de sectors o per factors com eh, relacions amb coneixement, com l'educació, el capital humà, etc. I de fet, eh, l'informe analitza doncs, 11 comarques que componen la província de Barcelona i entre elles, doncs, com no podia ser de cap altra manera, hi és Tiana. I de Tiana concretament se'n parla sobretot doncs, de la seva densitat econòmica. Primer de tot, abans d'entrar en matèria en aquest tema, i per aquells doncs, que no tinguin present aquest concepte de la densitat econòmica, definim-lo. Sí, la densitat econòmica municipal l'hem catalogada com més ocupats als municipis dividit per la població. Uh -huh. I a Tiana, doncs, ens surten dades, doncs, podríem dir que una mica peculiars, en el sentit doncs, que hi ha una desigualtat entre la població i l'activitat econòmica, no? Sí, efectivament, Tiana és una de les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 i el nombre de salariats són de 1.444. Per tant, la densitat econòmica seria eh, inferior al 25% a com s'indica l'informe. Per tant, estaríem parlant d'una diferència enorme que ens podria confirmar la teoria que en podríem dir del, del poble dormitori, no?, d'aquells municipis on la gent només hi va dormir, però de fet hi treballa en altres localitats, no? Sí, exactament. Seria, seria això de tota forma estiana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 i a més a més aquest any l'informe compta amb un monogràfic que estudia en detall el pacte nacional d'infraestructures que representa doncs un acord polític, social i institucional sobre les infraestructures que necessita Catalunya en general i la província de Barcelona en particular. No? Suposo doncs, que aquest pacte ha de garantir un desenvolupament sostenible i també doncs, per la, totes aquelles comarques que formen doncs, la província de Barcelona. Sí, efectivament. L'únic problema és que ara en la crisi és la necessitat de retallar el dèficit públic. Segurament hi, ha, hi haurà alguns, eh, algunes infraestructures que s'han pactat i que tinguin a més en, en realitzar-se o ser realitat. No? I a mi no m'agradaria acabar l'entrevista sense parlar doncs precisament de la resta de municipis del Maresme i parlant en doncs, també del potencial econòmic que tenen sobretot pel que fa doncs, als sectors econòmics. No sé si podríem fer-la tan prim i detallar més concretament doncs, quins són aquests punts forts pel que fa a l'economia de la comarca del Maresme. Sobretot... Eh... Com ja he dit abans, s'hauria d'apostar pels sectors més innovadors, serveis basats en el coneixement i per eh, les indústries més avançades tecnològicament, sectors com la farmàcia, l'electrònica i des del punt de vista industrial, del punt de vista de serveis, doncs sectors mm, de la, sobretot lligats a les tecnologies de la informació i la comunicació. D'acord, doncs ens quedem amb aquest a punt, amb aquesta aposta per aquests nous serveis. Nosaltres volíem conèixer doncs, una mica més sobre l'informe territorial de la província de Barcelona que ha presentat la Cambra de Comerç en col·laboració amb la Diputació i hem parlat doncs, amb la tècnica de la Cambra de Comerç. Montse Álvarez, moltes gràcies per atendre'ns. A vosaltres. ser seu bon dia. Adéu. L'entrevista.